Първата идея – феншуи – енергиите. Защо зимата си отива, когато дойде пролета? Защото пролета идва с особен род енергия. И тази енергия е натрупана и тя пропъжда зимата. Зимната енергия няма защита срещу енергията на пролета. Пролета е една натрупана енергия, която се преражда – с нов възход. Смъртта Смърт няма, има само отегляне на енергията. Отрицателните мисли в Феншуи се отричат напълно. Защо? Защото те блокират енергията. И оттам блокират разцъфтяването и въобще развитието. И то на съзнанието. Истинската енергия Успялата енергия, казва феншуи, древния феншуи, това е, забележете, благата енергия. Тук пак ще направя едно малко отклонение, макар че до година ще говорим по този въпрос. Истинските майстори по бойни изкуства. Тяхната крайна цел е именно в това. И те го постигат, иначе не могат да бъдат наречени майстори. Благата енергия. Те трябва да постигнат задължително Почет към живота и към всичко живо. Тогава могат да носят титлата дзен майстор, даоски майстор, майстор по екидо и така нататък и така нататък. Ако не са постигнали това, остават в техниките, означава в бъдеще. Но това е целта. Ако и постигат, и могат да бъдат наречени майстори. Само чистите по сърце. Ето виждате на къде водят и много в бойните изкуства са постигнали това, майсторите. Те знаят къде са отишли и къде водят другите. А които имат само агресия и не обичат истината, те ще се останат в някаква дисциплина и това е нещо. Така, лошите мисли и чувства създават енергия, която не може да привлече нито здраве, нито успех, нито един елементарен положителен път. Любовта към Бога е тази, която осигурява благия поток, тъй като той е майстор на благостта. Думата благост, друг пъча я обяснявам, рядко силна дума въобще. В малко езици е има, в българския е тя присъства. Според учителя тя е по-дълбока от думата Бог и по-дълбока от думата любов. Думата Бог и думата любов малко или много от хората са изцапани. Тази дума не може да се изцапа. Толкова е дълбока, толкова е тънка, толкова е финна и тази благост произлиза от тайната на Бога. Именно в този благ поток в тази енергия се намира според Феншови изобилието. Който е намерил тази енергия, той забравя всичко, т.е. какво е религия, догми, спорове, Недоволства, защото всички те с неща развалят благата енергия. Недоволство, защото той е влязъл в благия поток. Там няма капка недоволство, капка критика, защото вътре в благия поток ти си устроен. Не можеш да имаш Бог в себе си и да искаш нещо друго. Ти имаш вече най-важното – правилността. В древния това е благия поток – древния поток. Правилното отношение – Привлича най-тънката живителна енергия, която строи нашия вътрешен дом, нашето съзнание. Защото какъв дом може да има един недоволен човек? Како може да устрои такъв човек? Независимо дали, има, дали е богат или беден. Въобще како може да направи? Нищо не може да направи. Дори да има замък, този човек се остава извън благия поток. Тоест никакъв успех, никаква правилност. Кърмичен живот. Живот за достоен за съжаление. Казва древния феншуи. Заобикаля ни всякога чиста и сияеща енергия. Тази специална енергия се нарича шънци. Тя търси храмове. Тоест чисти места. Чисти сърца. И там, където има любов, равновесие, чист въздух. Шънци е трептяща, красива, жизнена, лъчиста. Тя се движи тихо като вятъра. Тя обича и чистата вода. Но ние сме заобиколени и от друга енергия, наречена ша ци Една опасна енергия това е старото космическо дихание, старото втвърдено земно мислене. Това е енергията, която спира развитието, растежа и понякога задушава човека и дори го убива. Но до това се стига, когато тази енергия също е била дълго време натрупвана. Всяка мисъл се нуждае от енергийно хранене, докато се реализира, избъдне. Значи тези мисли, които поливаш, мислите са като семената в почвата. Посяват се в мозъка и някога ще поникнат. Колкото повече ги поливаш, толкова по-добре. Казва Фен Шуи. От, откажи се от лошите си мисли и постъпки, за да помогнеш на енергията в себе си да тече. Този, който е допю, допуснал шаци, опасната енергия, тъмната, да тече в него, тогава в него расте безпокойството. Има-няма случки, има-няма събития, той се тревожи. Това е качество на ума. Все едно е дали се случва нещо, дали болестта е истинска или въображаема. Няма значение даже дали има болест. Той подозира, той се безпокои, той се тревожи. Той допуска. Допуска безпокойство. Какво означава допускане? Отваряш широко вратата. Това е приемане. Секретът е, че колкото по-лошо става, толкова повече трупай и шънци, Благата енергия. Не питай защо. Не казвай, че това е шега. Имаме такива хора, които смятат, че това е шега. Не питай. Изпълнявай, защото после като стане късно, просто ще е късно. Това е изразено в Библията с две думи «Само вярвай!» Но тук е казано в много чист смисъл. Ако ти си един, ще обясня, ако ти си един много твърд оптимист, но не работиш върху себе си, ти ще изгубиш своя оптимизъм. Но ако работиш много върху себе си, този оптимизъм ще се превърне в чиста енергия и по-късно в чиста духовност. Това е спасението от оптимизма. Иначе той също е провал. Оптимизма ще те заведе в песимизъм, но ако ти можеш да го заведеш, да заведеш себе си в чистата духовност, оптимизма, който се превръща в песимизъм, ще отпадне. Той ще бъде преодолян. Той ще се спасиш от него. Но трябва да работиш усърдно върху себе си, докато го закараш. Иначе запомнете... Оптимизма има свойството да се самопогубва. Може да изглежда приятен, но в крайна сметка, при един голям неуспех или тежка болест или провал, той се обръща и става оптимизъм, става песимизъм. Което означава, че няма основа. Основата е чистата духовност. Затова той трябва да бъде заведен там. Именно поради липсата на духовност той се самопогубва, и проваля. Може да е бил 10 години оптимист и изведнъж го гледате доволно отчаян. Оптимизма се нуждае, по друг начин казано, от една по-висока степен на съзнание и енергия. Отрицателната енергия шаци е натрупана от нашето минало. Когато не сме слушали истината, какво сме слушали? Просто. Хората, църквите, обществото, какво ли не? Училището... Знаете, ко каза учителя за училището? Влизаш с един дял в главата, излизаш с 10. Взимаш диплома, нямаш характер. Нищо нямаш. Затова трябва да поведеш себе си към истинско училище. Към истината, към себе познанието. Независимо дали си ученик или не. Значи, слушали сме излишни неща. Правилният начин на мислене привлича висши същества. Именно те уреждат живота. Те могат да го подредят. Те имат власт. При най-голяма безработица те имат власт с лекота да ти устроят живота. Всъщност безработица няма. Бог има работа и за най-малката мравка. Но трябва да го познаваш. Трябва да знаеш как да действаш.